Salatu e salamu ala Rasulina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa men tebiahum bi ihsan ila jomiddin Shiku e së ndërruar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah unë më dhruar e, e falendrojmë për të gjithë atë të mire që në i ka dhënë E lusim Allah unë më dhruar që të në bën nga robrit e ti falendruas mirë njahës në dajtë mireve të ti të në bën nga ata që vazhdimisht Allahut i parulen i nështrohen ndje ikën k nacinë e tij dhe largohet nga hidhrimi i ti. tij. Mirë se takojmë përsëri në emisionin ton të radhës çka thot fea. Jemi në transmetim të drejtpërdrejt dhe jemi në ditët e para të muajit Shawal, që në nënkupton se jemi në takimin e parë pas muajit Ramadan.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 të pajtuar më Allah në madnuar, lësë Allah në madruar që tashme të bartim zemrat të pas tërta, të cilat janë në bushën me besim në Zotin, të cilat janë në bushën me dashurin dhe Allahot a Zogjen. Dhe gjithashtot, timin nga ta që bartim zemrat të pas tërta, përbal njëri tjetrit, lërgë para gjukimeve, lërgë mendimeve të këqia, lërgë zilis dhe urejtis e kështë më radhë. Allah unë elosje Zotit madnuart në jep shëndet, në jep të mira dhe fuqi, njetë në kësaj bote, që të kejmë mundësi të i përrulemi, në nështrojme Allah Gjallahu Ala, të i krymë me dinitet dhe tyra që i kemi, dhe i Zotit fillemisht dhe pastaj dhe i vetëvetës dhe atyre që në rëthojnë. Sikur që përmenda shikuës në nëruar, takimi i parë i jonë pas muajt Ramazan, na e obligan dhe tyrimisht, një tem që një duhet të flasim për te. Ne obligon dhe të rrimisht një kshil, një porosi që një duhet bashkarisht të trajtojmë dhe shtjelojmë dhe kuptojmë drejt. Gjetë muajt Ramazan kemi pasu rastin që ne të ndëgjojmë legjerata nga më të ndryshmet se Ramazan është muajt i ndryshimit, se Ramazan është muajt i falje së mëkateve, se Ramazan është muajt i arritës e shpërblimive të mëdha,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 nga së në muajnë Amazan, unë e kam ndryshuar agjendën time. Ne kemi ndryshuar dhe orarën e emisionet, si kur si e përmenda, nga se këtë ndryshim na ka imponuar Amazani. Dhe ndryshimit të tira që na i ka imponuar Amazan, dhe të rimesht, si kur si është braktisia ushimit, braktisia pijes, kemi pas një një orar të ashtë tjetër me siguri edhe të gjumit, edhe të ushimit, edhe të viziteve, edhe të punës, edhe të shumë gjërave tjera. Dhe në kuadrë të këti ndryshime i munduar që të bëjmë, em, të bëjmë edhe ndryshime tjera, të cilat kanë të bëjmë me instalimin e disa vlerëve që nga kanë munguar, të cilat kanë pas të bëjmë me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 kë ka qenë tek fund edhe një detyrimion që është dashur ta bëjmë për, për gjithë muajin Ramazan. Tash kur ka kaluar muaji Ramazan. Si është gjendja juote vëllejë dashur muslimanë? Motër të nderuara muslimane, si është gjendja juote tash me procesin e ndryshimit? Si është gjendja jote me inkuadrimin e obligimeve, me stabilitetin e këtyre obligimeve? A kanë status të qëndrueshëm apo kanë filluar të lkundan? Vesat të këqijat anëtarë tërta që e munduam të largojmë nga jeta jon përjetësisht apo rrezikojnë që përsëri të bëjnë pjesë e jetës tonë apo jo? Sa so fuqishëm i kemi goditur këto vesa?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 Ata më tepër brengoseshin për atë që vje pas veprës, së që brengoseshin për atë që ndodhë gjatë kryesë veprës. Qëfar kuptimi kokim? Ata dinin fort mirë ku të godasin. Ata ishin mjeshtër të goditjeve fitin prurse. Përëndaj, ata dinin ku të godasin. Ata dinin ku të presin rezultatin. Shumë njerët angazhojnë në muë Ramazan, mundohen për pjekën angazhojnë, kjo është në regullë, dhe të kërduhet jetë, kërduhet bëtë, mirë po, ashtë kjo goditja e fundi që duhet ne të bëjmë, qëfar në mësë në liu, radialloni me këtë thënje? Të parë tonë, më te për brengoseshin, më te për i kushtonin vëmendje dhe rëndësi, asaj që vje pas veprës,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 faza e zbatimit është aja që ka të bëjnë me kryrin e dëtyrës. Nërso faza e ndikimit ka të bëjnë me verifikimin e kualitetit të veprës që e kam zbatuar. Kjo shumë në nëzita kuptojme. Për shambër, ta marëm namazin. Unë e kam falë namazin, dhe tatë e kam futë në fazën e zbatimit. Ja kështot, këto është faza e zbatimit. E kam kry. E kam fol drekën. E kam fol i kindin. E kam fol. Po, mirë, këtu e bën një çaj në rregull. Kur ti këtu e bën një çaj, e kam bë. E kry. Ja, po bëj kështu çaj, e kam bë. E kam bë. Do thot, këtu e kam kry. E ty në kam kry, ku më zbatu. E kam agjëruar Amazonin rregull, e kam bë. Por me kasë të thepfundan, kam mbetë rethi i dytë i zbrastë, kështu çfarë të shkryk këtu? Që farë do të bëjë këtu? E këtu duhet e që ka të bëjë? E kemi fazën e zbatimet, në regull, u zbatu në Amazoni, e agjeruam, u zbatu në Amazoni, e përfunduam, për kam met një rrath, i zbrazë, do të këtë rrath të mbushim. Ande këtu, a do t'jemi në gjendë dhe këtu të a bëjmë? Një okej, okay, një në regull të madhe kështot? Këtu a do t'jemi në gjendë të a bëjmë? Sikur që kemi bë Këto e kemi bërë në regullë, zbatimin. Por a jemi në gjendje tash tja bëjmë një regullë edhe në dikimit, këa është e që ka duhet të përëkupomi. Andaj të parët tanë, të parët tanë, po normalisht ata brengosin edhe për, për parën, për zbatimin, ata brengosin edhe për kërën dhe tyrën, nga së da kjo është brengë, nuk është e letë kja. Mirë po, nuk përfundante këto angazhimi tyra. Kjo është më rëndësit të kuptojnë. Ata vazhdojnë më tutje dhe ishin të interesuar se këti rejti dy të thunë regull. Dikimit. Nga se gjitho vepër, shikua ndërruar në të fej. Ska vepër në fej. Ska. Nuk gjin. Nuk gjin. Në gjitha ato që Allah u gjellë u ala, ne ka përmendu në kuram dhe në sunat. Gjitha obligime qofshin, vundetare, ndaleze që duhet lërguar, të gjitha ato, nuk dalin jashtu e duretheve. Faza e zbatimit dhe faza e ndikimin. Unë e kam braktisë këtë haram, po, jam lërguar për i saj, po, por braktisëja këti harami duhet këtë reflektim ndikimin tim. Që mos të këthejat për sëriji. Ndikimin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 që në emër të besimit, në emër të besimit në Allahun, në nga se për këtë kemi agjëruar, me nësa me Ramadane imanen, kush agjëruar në muajnë Ramazanit, me besim, ka besim në Allahun, aje që e shtynë me agjëru, është besimin në Allahun, në gjithë të gjithë alohë, ndaj ka me agjëruar unë, ti, aj, aja, aj, ata, ne, ata, kësë më radhë, keme agjëruar për shfarë? Keme agjëruar për hirtë Allah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 të larga sajmë dalgë pikëtuit këta na vetëm turrë që s'ka shkuar, ka shkuar Ramazani, ka shkuar xhirimi, ky besim është këtu. Tash ky besim sa është ndikuar me ndikimin e Ramazan, të shikojmë tash apo e ka at fuqi që të na mundson të vazhdojmë më tutje me obligime të tjera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 aj Allah është të ka bërë obligim ty, o musliman, të jesh i sjelëshëm, të jesh i drejt, të jesh korrekt, të këshë obligime që i kinda i familjës të ndë, i një aj Allah. Andaj, në qovë se kemi fluar të zbehemi në krynë obligimeve, do të apysin vëtën tonë, ku është aj besim, ku shkoj ku mbët ai besim në Allahun që gjat zbatimit të takjrimit na shtyn të përpara deri në fund të Ramazanit kush ndikimi këti këtë besim, që të me i këtij Ramazanin kët besim çet ai më i fuqëshëm ne kimi hyj të hajrojm Ramazanin pa ndonjë hajrim para prak obligativs ka hajrimi vetëm obligativ është në Ramazan dhe kimi pasur besim të mjaftueshëm që me lenë Allahu xhallahu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 E kemi, këtu e thëmë, e kemi lusë që të na afrojmë pak. E kemi këtu, dhe me thonë, ndikimi, izbatimin, regullë. Këtu e kam bërë të ndikimi. Kjo e ndikimi të kjo, kjo vijë e ndikimi të, që kemi bëjt gjatë. Sa ërgjatësia saj? Ndikim një ditor, një avor, një mujor, një vjetor, apo është ndikim jetësor, sa? këta që kishin bringt para ta. Sa so, pse kishin ka djbring ata këtë? Po ata ishin ishin shumë urt, ata ishin shumë të ditshëm, ata dinin pse kishin dert sa so ko zgjatja e kësaj vijës së ndikimit sa so, ka se më te lidh një çështje shumë e rëndësishme për ta, që kishte të bënte edhe me zbatimin edhe me ndikimin. Pse Për aqë, dhe gjeni me me në shikos në ruar, për aqë sa so më afalgjate është vija e dikimit, për aqë më esigurët është shenja pranimit. E këptot? por aaj sa so është kjo shenja e pranimit, shenja e ndikimit, sa so të është më afaqjate kur të bëj kështu apo kjo shenjë e ndikimit, ndikim një ditor, një javor, një mujor, një vjetor, jetor, sa so më bën shumë është e bër kjo vikë kështu e ndikimit pas zbatimit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 për aq nuk është stabile asë shenja pranimit. A ne kështu t'janë këto punë. Shenja e zbatimit. Pasoj shenja e ndikimit. Pasoj shenja e pranimit. Kështu e ndiki. Gjdove e për kështu më nëme kalkulu. Kështu logarit e vitë në tëndë. A ke zbatuar? Jo. E qysh po përret për pra pranim? Qysh po përret për, për me ndiku? Qysh? S'ka mundësi. Valla, oqë, po kam qef, me lënë këtë punë të keqë, po së djibës, po afalësh, jo, valla. E qësh me lënë punë të keqë? Po ajë namazër të që ndikëm me lënë punë të keqë? Andaj, fillot me zbatim. Fillimirt e zbatojmë. Pastaj, kvaliteti zbatimit bartët në qëndrushmërin e ndikimit. Kvaliteti zbatimit bartët në qëndrushmërin e ndikimit. Dhe që ndryshmëri e ndikimit sinjalizën fëqin e pranimit. So bukën e kanësërua këtë djetarët. Përndaj, këtë duhet jemi ata që ta shmë është brenga jonë. Me sa so fëqit ti, o muslimanë, ti o muslimane, me sa so do t'ja bësh vijes ndikimit. Sa so është a fati sajt. Në në ke dim që ka ndonë tanë, normalisht, por ti sa so ke vendosë nga anë e jote, tjet e qëndrueshme, tjet e qëndrueshme, shenje e ndikimit, për aqë do tjet e qartë edhe shenje e pranimit. Kështu e në të lidhërë në ndërmjet vete. Për këtë arsujet të parët tanë, si kërës të talivër e dhe lanuhu, brengoseshin për oblikimin, pa dushem, u pregaditnin për te, ta mundoheshin për te. Mirë, po mbi gjitha, brenga atyre ishte shumë më madhe, kur, kur bëje fjallë për ndikimin. Unë e kangurë këtë oblikim, pa sa so ka ndikutë unë, sa so, so ka lëngjurëm, sa? So. E se në pejsojmë varët pas edhe. Përënimi. E kjo, kjo është shumë e thjesht, një të do të përdeshme. Kjo shumë e thjesht, një të do të përdeshme. që pësë një pyqëja. Suksesi një studenti në shkodë, suksesi një ndzënësi, suksesi një, dhe më thonë, kërkuasit dhjes, student për dham një, suksesi një studenti, a është indërtuar në orët e ledzimit apo në orët e ledzimit është indërtuar nësasin e kuptimit. Cëllën? Po shembo, shkon një nëzons, në prove, edhe e merë letë në pytjeve. Një, dy, tri, 4, 5, 6, e kështë në mërë pytje. Nuk përgjit në asë një. Ka se asë një pytje se ka kuptu. Ai thot në fund, vjen keqë, nëzonsi shumë, vjen keqë,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 Nuk mundesh me shpresu, shpërblim, pas zbatu, në s'kanë. E pas zbatimin nuk është faza e funde që duhet, asaj të referohemi. Ti ke ledzu, asë përdu me kontestu që ke ledzu. Ke ledzu, ti përdu që ke ledzu. Une nuk jam këtu me vlerësu ledzimin, së so ke ledzu. So të arsim të arsimtar dhe profesori, jam këtu me vlerësu, së so e ke kuptu ti Allah, nga se mbast kuptimit une edho shenë e pranimit se tim mund të vazhdojshme të utje. Qështot edhe ta Allahu Gjellewala është. Allahu ne ka ne i ka obligu obligimet, për së rësye. Se veç me to mund të shpresojmë se ndikojmi. Normalisht, përmisimi jo nuk vinë ndryshe, përvec se duke i kryrë obligimet vetare. Zjenë ndryshaj. Nuk mundim e në qëra. Allahu Gjellewala e ka për obligime a gjyrimi që të bëjmë i të devat shumë. Ani, kush ajran rregull bëhet unë për shembull akom gjetni me to tjetër më bëj devot shumë edhe kom u bëj devot shumë për shembull sajrane po akom gjetni me to për shembull që me ngajt mal 3 kilometra më u kthye dhe, dhe buna devot shumë zbor ka se rruga e vjet më u bëj devot s'mosh majeru çe rrugësko Allah inna salata tanha lil fahsha wal munkar namazi na largan nga punte dyta Në rrugë e vetëme, kërini, në qofë se dëshërëm të ergojët nga droga, në qofë se dëshërëm rritë shëndosh, tërëm ju këtë gjamijave, namazit, kërë shpëtimi rrini së tonë, mi por nuk në nënkuptohet me këtë, se e tëra përfundën me namaz, në në lisht, në një kështë, e i sa njëri falet e të një, unë së përëm të morë me njerës që falet, unë përëtëm r për më u përmirësu është rruga adhurimi të Allah të Zogjel. Për aqë sa është adhurimi kvalitativ, për aqë është zbatimi cilësor, që në përqim, do të këtë rezultatë së koqare. Një si kurse, një si kurse edhe shkolla, nuk ka mundësit një nëzans, një zetë urë me rezumë një faqe, edhe dhe më së përkuptaj, nuk është e mundëshme, për në që dhe su shkullë shkollë korë Po, njën zonë se klasës parë, mi edhëm dhe tyren e klasës tete, a e dhe 250 të të lezën se mërveshën, s'po flasë për të qërshtja. Ka shkull shkull, e ka në juarë simtaren, e din që ka përkërkot, po duhet me mësu, lezën, lezën, lezën, e kuptan Allah. E kuptan, dikur që e spejgan. Po nuk ka mundësi me kuptu, pa e lezën, pa shkull shkull s'ka mundësi. Andaj nuk kene mundësi me u pë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 për ashtë dhe tjetë në dikimit cilësor, dhe për ashtë në dikimit cilësor dhe afat gjatë dhe i qëndrushëm, për ashtë dhe tjetë edhe shpërlimit e kallahu i madhnuar. Pra ndaj, hala se këna kyna me Ramazan shikuhën dhe ruhar, hala këna punëna, dhe këna përfëndu me në gjinim, po në gjinim s'kamo obligativ, a gjerim obligativ s'kamo, po me Ramazanin, hala se këna kyna punë me ta, këna punë me ta, hala, të para tonë për të parët, cëlefi, djetarët e hershëm, 6 mujë ditë mas Ramazanit, ata me qëka i nëmarë, po me qëta rrathin nëmarë, zbatimin, dikimi, pranimi, 6 mujë mas Ramazanit, ata këtë tem diskutimit e kam pas, a o pranu so as o pranu, prazdim e o pranu, ne valas në flet, as në qënë, por asit saktum, as shpalli e në nuk e dim, mirë, po në bas shka fit, atë e mund të konkludum se o puna mirë në bas të ndikimit, Po, zbatime është rruga që nashpije të këpranime, por kjo rrugë ka lënë ka hëndikime. E kështuna muslimanë do është dhe më të uti. Ata e qikohet në ruhar, pësimtarët jetojnë me sfrikez e shpresës. Ata jetojnë me sfrikez e shpresës. Ata kanë shpresët maëtë dhe ka lau gjëllehuala. Vëllahi, nuk gudzojmë, haram e kemi, të ndaluar e kemi, që të kemë mendim të keqë për Allah nësë Allah nësë mundë ndiku të qëm pastë mundë ndiku të kapran jo vallahi nuk ka ndriç që është mundu në emër të, Allah, Allah të, si të Allahut dhe për nit Allah e çelot ti e kthem për frytë dhurimi kështu ndodh por andohet se dikush në emër të Allahut mos punon për Allahun andohet dikush që me kri një obligim me zbatu por jo me konkualtë që andohet a kjo andohet sherri është te na sikur se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam washerru leysa ilejk ozat Nuk ka mundësit e ti me kun e kjeqa. Kur? Nuk ka mundësit e ti me kun patricia o Allahu Jon. Kur? Te askujt patrici nuk i bënë. Te askën nuk e shgënjen. Te askën nuk e dëmëtan. Te askujt kjeqt nuk i bënë. Kjo është bindje jona. Na ime ata që i bëmë i të së keqë. Na ime ata që së bëmë i të së keqë. Na ime ata që... Na ime ata. Pra ndaj, dë vazhdojmë e të utje të vazhdoj mëtutje, në qoftë të se, kene gjëru për Allahun, vazhdojnë edhe, të jetoni për Allahun, azo gjellë. Në qoftë se, e kemi praktisë, rrushësimë edhe pijen për Allah, atëra duhet vazhdojnë edhe mëtutje për Allah, se Allahun gjëllën gjëllën, e endë përna, e endë, endë, endë e kemi i zatë, e endë s'ka përfundun, e s'përfundun kure, Allahun gjëllën e endë e kemi i zatë, da i të vazhdojmë dhe të jëtë dëshmojmë Allah, se besim ju në të enda është aktif enda nuk ka pëshuar së rahur i zamra jon në fjallaha ilaha illallah muhammadur rrësullallah rrëndaj pas të i shqarimi të zbatimit, ndikimit dhe pranimit me ndoj se qdo kujtë përnemi në bëhet e qarse me qfar duhet të brengosemi për qëfar duhet të mduhet të brengosemi, me qëfar duhet të miremi, dhe qëfar gjurimi duhet të mërë në mëtutje jetë a jonë. Allah unë e lësë që Zotë na në forësën në rrugënë ti. Zotë në lësë që Allah që lehu alat në mundësën që të kemi zbatim të sukseshëm, ndikim të qëdrueshëm dhe pranim të shpërblueshëm. Këtë rria, le të mbetin brenga jonë, sa të jemi gjallë. Zbatim, cilësor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 Sartë i qëndrushëm këndikim, në gjuën time, në sy të minë, në veshtë të minë, në zemrën time. Në pasë kësaj, mund të bëjmë disa kalkulimet saktuarëse, Inshallah, ka në në një, në në një, një më aftëm. Nëndaj, në në në të vërë, në të paus të shkurëtër, dhe rikëthemi pasë kësaj, Inshallah, për inkuadrimin e pyotjeve nga ana e juaj. Nëndaj në ndëshni, Zotë Jushtë Për Leftë. Që si kohet në ruar, orë i këthujem përsëri në pjesin e dytë të misionit ton, dhe tashma sikur që i kënë të njohë, linët janë të hapura për telefonat e juaja dhe në presim në gjda moment inkuadrimin e juaj me telefonat. Nuk e dija, kemi të retma për ti inkuadruar, për fillim. Salamu aleykollah. Aleykollah, salamu aleykollah. Alla, du me një përgjigjë, një adhona në temë. Ka përgjigje e jo të shkom për nonën tem që ka bun njët me shku të mutra vetë në banket. banketës. Në banketë ka muzik, ka lakuritsi, ka alkohol, ka të përgjim bërë e drahë. Nonën e kam në maslike, i ku ka vëzhu që i të shku me një vend që është haram bi haram. Po jo për mutër, jo se në vendë. Vecë se ju ka tek me shku, a mën kaldoj qasat feja për ato vene për këto banketa, që nuk i takon bashkë soj me shku, edhepse motra vetë, blasmia vetë jo ku vera, për të përkustan qa për të me sonë. Po, po. Jepja një përgjigje në nësema. Inshallah, Allah, është problemet dhe la ndërurë për njën kuadrim, dhe të mëndojme edhe një përgjigje. E, nuk është hera e parë që ne pyëtimi për të, qështje, për të që kanë të bëjnë me mënyrën se si në vendin tonë mesin e shumë për njerëzve të vendit tonë bëhet gëzimi për martesën e tij apo çka do të qoftë tjetër. Dhe shpesh e njerëz përzin mes asaj se çka uh, i takon Allahut dhe çka i takon njerëzve, respektivisht raporteve që i kemi me njerëzit. Duhet të dimë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 edhe kjo ndërëm, edhe kjo përka një kufi, nuk kjo më pa kufi. E kush është ajë që i vendos kufit e këti respekti? Zotë i gjithësisë. Përne, Allah u Gjallohala i ka vendos në kufi, jo ne. Ka një dikush vjenë dhe të, a vjenë që dëvenë se, pa të ka haram, pa ajë dibe që ka, pa që e veç sënëtër, pa të mësë nëgëtësion me mua allatë, kjo së punë e jamja, unë se ku mbo haram kë Çfarë filonit ngon ti shumë me spota marrë kena gzim pa, a pi thush me po sër kjo privatun si kom feja se si kom privazone fen. U ndërmung ti ane çe përhatosai shkak si ro. Na zguzin këtu puni buk këtu. Ne këtu kufi ka vendosur Allah i Madhnuar. Allahu Xhallahu ala e kanë ndaluar që një musliman, da një muslimone të marrën pjesë në ato vende ku piet alkooli. Bashkarisht ku ka. E kanë ndaluar Allah i Madhnuar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 edhe në lojën lewana shumë mirë, që ka ki këtës, so a e nga të me këtës, so është hatë e këtës, edhe në, sa allahë të ka bu motër e vla, me filojnë me festekun, para se me ditë ti, që ka i ki në sensë, mandaj, që ajalla që në ka lidhë me tjertë, ajalla për thëtë, kësë e radhe, s'ka lidhja, kësë e radhe, s'ka raporta, nga se nuk respektuat, asë një krijesë,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 Dikush e idnohet në që së shkojmë. Po, idnohet Allahu. Sa e pëllatë ma shkati, pashkanë. E mirë lo, këqyre, kanë kje e sapë ma shumë me idnohet. Këqyre, që ashtot e një bënja në funda. E sot e që këtu muslimon e ka qartë, dhe muslimon e ka qartë, se ku i duhet dëmë për parësi. Allah e të manuat. E dhe onë se këmboa haram, këtë punë, Allah. Unë esë se këmboa haram, rakinë. Dhe Allah e se këmboa haram. Unë e besaj se është haram. Dhe unë e deklaraj se rakija haram është den në kemet. Dhe unë besaj dhe deklaraj se lakuricija është haram. Dhe unë besaj dhe deklaraj se përzirja burave me gronë më një vend dhe valzimi përbash, ato që ka punë ato jenë haram, besaj dhe deklaraj publikisht. Por unë si kom vendosë tu, kam vendosë Allah i madlumë, andaj unë e besaj dhe deklaraj Se nuk ka zot pas Allahut, besoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet më det as kush pas Allahut. Andaj në bazë të këtij besimit deklarimi, besoj dhe deklaroj se është haram është kush atje. Shumë të qartë këtu po? Shumë të qartë. Prandaj, në që duhet të kemi këtu, po është vërtir pak, qysh më haprish më apo, por duhet më shumë kuptues. Kjo është jashtë dëshirës tona. Kjo është jashtë zgjedhës tona, ti se ke zgjedh këtë po? Ti veç në nështëruash. O kry, Allah u ka thonë, o kry, më falë, s'moj, në qësë t'i punën në bank, t'i punën në bank, ose punën firm, punën firm, punën, punën, nëjpej, marketet noja, që janë, noja, edhe, i menager, edhe vjen, ha, Allah, përshë e hëmbun, ha, Allah vjen, aty, thëtë brebir, e mush kolicin atoj, plat karosin e mush, duqinera, malë. A dhe me dojtë, ku pa shkan? Qish pë halën bëtë ku pa shkan? Shpija për i marë sanat, po me pagu. Halës për i parat, s'po që e marrë? Pasor kje jemi Allah, këtë njemi ka që në rogë me marrëne. Unë kërë s'kam këtu? S'kam të gurghjone, unë? unë e kam të detyr këtu, që njëtë një o pagu. Kërkesa halës e tesës e motërës, aty e në kacë të pagu. Që mos më më më më po mësonu po më po më e po le pora se vjen morra. Gospodi, li pjanë bre Allah. Ti ajord, ajord tiçtë më blesën apo, po këtu riku më dikush nuk ka vendosur këto. Ne vesh pes batëç kaka. Raportat i kenat diku ndër kordonin për jashtë sa dush. Shpitetën po. Ma këtu këtu un jam detyr. Un jam këtu në detyr. E do të më kërto detyrën ç'është duhet, ngas dikush nuk ka ngarku me këtë detyr. Po mos me kujt ç'është duhet, denuana për kët punë. <të> notë, në, a është normal që punë teza se hallës, e babës, e nonës, e motorsën ka, miqun, paguj, po po jë not. Është kam sikur më bëjë po jë noton e të kam ditur këtë punë. A është normal kjo që përflas, po flas? Po, është shumë normal është, bëlet sot normal ajo, ajo halla teza di kur ti lypës me pagu, ti jesh. Ah, pse ka normal? Pse shefi e ADN-an e çet me punën atë. Edhe e respektojm. Jo, qyçe që më çitni një punë. Paguqësh jone. E në qofë se Allah u e dëna në të, e këtu akua, a ka, e këtu për të për përgjë nërështë. A i kurës për të theqë kurës, ti për të bëne që të punë. A i po thëtë, a i që më kanë garku me dhe tyrë, kushë, unë jemë rabë, unë jemë veqë argati, zotët, Allah më kanë garku me adhurim në ti. Kërabon i marrështë në fillim të punës, unë jemë argati jo të jazatë, qëkat të të ushtë ti unë e bajë, edhe qëkat të në, në n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 kam pranu që me e shkel marveshjen, kontratën, e në nshkruar me Zotin, pa pësë përja obliguin, të tove me prish këtë marveshje, e për Allah. A na e du të kemi rëkuptim. E të kuptojmë se kjo nuk është punë e ju una. Për... Une kërë zdo me shkudikonë, ose te, nuk është kjo, une pësë së përdu, nuk është kjo jemi, e për Allah. Qështu që më ka obligu, a i që ka marveshje me ta, marveshje ka me Z On e punaja im pagun, të ashtetë me më qitë për puna, ko pëtën e qështot, o muslimane, muslimane. Për ndaj nuk duhet me shkun këtë vene. Por duhet me vazhdo me raportet mira. Bënja për halë. Qaj e ne i hedije. Uraja për këtë qështje. Kaj ti bojmë? Që tësë më i mardë. Jo pësën e s'pëdu. Por Allah më ka ndalu. A dhe bëtë kjo punë shumë e qartë. Për nësë Allah në manuarë që të vëdisohet po pleonë Allah, e të ozonë në rrungë dhe drejtë, që t'i krymë obligimet dhe detyre në Allah që shdojtë, ta kuptojmë se jenë anë detyre në këtë botë. Të në këtë botë jenë detyre, di kusht ka vendohë së si to, edhe për të ta të, të, të la, mos e lësha që ta që të lëshaja, që të punë e kiti me bo që të? A vjenë daja, a vjenë hala, a vjenë baba, a vjenë gruja, a vjenë dj Ai kurd martim punë nuk thaat qëra kur vjen babait mos paguj. Jo la ket pagu, ti ke djë detyr. A tha nënën kur bot në detyr. Allahun na ka sjellën kët bot në detyr. Detyra është me Ngjë Zotën. Kan thad lshaje edhe kan mos lshaj. Kush do koftaj? Edhe asht punë bojm. Ai do jet më na kuptu. Kur themi nuk bën sa Allah e ka ndalu, kry, respektoja njeri. Ky e ka Ani tipse i lig e dopftaresht ti s'do më nguzon që leuara kërrblemi joti me si me sallat por mosuno këti ti me ligë me isbe me me me me dëmtuos bëm këto do bëm këto duhet të kuptohemi këtu se edhe ngzim edhe edhe edhe në mërzije i çfarë do situatë që jemi duhet që Allahu xheleu ala ta ndëgjojm timirob tallahu xheleu ala të gëzohemi duke gëzuar Allahun Tuk <tay> e këna është Allah mene, në që e dhe gjerë a leho. Ka se s'ka kuptim gëzim ju në që se Allah është i dhruar më nejë pa Allah në arrujtë. Sëfar kuptim i kaj. Allah në auzot në rrugën e drejtë. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Urna. Selamu alaikum. Aleikum, selamu ala t'ullah. Allah është përblesë për këto... për këto mundime që për i banë për popëtën. Ka. I kam një dy përgjë, është. Urna, Allah Një familje që është për zbëkli namazë, e mbulune me gru, me vajza. Pa? Një po, fa, nëtartë familje së tjerë, për shemë, më të rakonata, më të regrusë, me qika, vine me radio, ne? Vinë të zveshne, me fistonat shkurënë, me i të të shkurënë. Më shumë përëngosë kjo punë, shpo di. Më le qitë me ta, jo lë, lëmoja për fënit dëtë, nuk dëtë me, më le qitë me familje, dëtë me rrështë një kohara mush në na tingojna po më dono mi zbatuonnat Allah, më bulun me fol pas zaket. Çfarë di ti që më skerën më na von? Po, po a, e çartë, jo. e çartë. E çartë, pyetja dytë. E pyetja dytë është për shembull një vëlla, një antar i familjes apo vëlla, kushëria a një pa. po? Po. Nako një alkoholist e çifrafi e më mund të shtregova pas zaklinë, më zbulunë sanë. Ja i i përtu që i le alkoholin, se me të ima të nësë mëj me posë, a selen, i selenë, dhjenë i pitë, që shmi fërë, që shmi... A i vjenë vesh në vizitë të ti, të... a bananë me ty? Ja, dhjenë vizitë, përshamon, se doma dhe përshamon e ki vlo, po dhjenë, nusë me thirë, e kimi gës të ti, a di shka, me thirë, a i është, këtër, dhjenë i pijatë, dhjenë i herakie, dhjenë që të... Po, po, e qartë, e qartë, e qart eh uh, duhet të them ngjajshme një rremë tjetër dhe janë probleme që padyshim shqetësojnë shumë për familjen muslimane ngasë ndodh që një person në familje të jetë fetar si duhet po anëtarët e mbetur familjes mos i ketë ashtu ndodh që një familje të jetë fetare por ju ataftëmit të tjerë të ketë të atit nëse fillimisht nuk duhet nuk duhet të mendojmë për opsionin e bojkotit dhe shkputjes së lidhjeve nuk duhet mënuar për tonë herë Duhet mendojm se si t'shiçojm raport me ata që tu a msojm fundi Allah tasoj. Andaj nëse vijnë për shemb familjarët e gruas, vajzat e motrës e saj, vajzët e vllaos saj të zhveshur, ajo si duhet veshë kështu marad, të më rad, mundonin që të marr të familjes mëstring në atë kutë shtëpia. Për gratë ku nuk ka shumë problem që të rrinë bashkë, sa problem me mashkimin atë bashkë. Mundohu që më dal dikon, mundohu që mos më qinj bashkarisht në atë takim e dyta më munduajmë që më më ju fol tash duket po ju kam fol ani folu vazhdimisht nuk të mos e edhe më ju fol gjithmonë më ju fol por ganiri u flet ganiri jap në libr hedije kur dolën çetu çte ksha pas që më marrën nëzu ganira ithrat për shemb gruaja jote e mbuluar kanë një takim për shemb me motër muslimane dikun e thret motrën e saj hajde motër kena soni ne dikun me motrën motër hajde ri pim çaj e thret A thrat çiken e motros çemëglu parzinin musliman dhe nga dal gadal me larguti so komplekse para gjykime më mësua në gjithë ato janë pjesë për bëlse e mënyra vetona çuhet ti do të mi thien rrugën e Allahut azh. Nëse i shkputi marrëdhëniet me ta, edhe nëse në cilën e marr shpejt neve, ata nuk bëhet problem se ata veç fundi më fituni valla averzioni kundër fes, urrëti që pici u falën keti prishën këto dom u shpartallum sumet në konmendën e mua ata gudën që thëra fajtorë për këtë çështje ne mu mu jo, nuk do të mundu atë nuk mundu yonda më pa kufi asa tash në spiton nuk mund ne pirakisë se, se lojm ja asht s'ka na shpitojm duke i lëna me me ndëju muzikë kështu mëran ka se jo ke shtëpia jone po ndyrni veshës sot që mundsi të kërkojmë betyne çoftë mos hajnë s'është morra më thon mu otra më thon më volë po të dëgjojnë kapak inshallah bismillah A dhe më naçi me gjithë një fjalë, një fjalë mënyra apo më ndjek disa mënyra që, me lene Allah që, abonim, që abonim, më lënë Allahu xhëlaluha respekti që ja boni miqit, që boni mendikut ata që inshallah me zbut pak këtë lakuriçi, muvesh pak më mënyr sa da pak ne pak më ma, më të ndershme kur vjen dikon tek dikush i musliman bellë spaku, pomundu, pomundu. Këto është që kemi obligim, të përpiqemi të munduhemi unëzimi është ndorë në vlahut a zogjel. Se për këtë dhe vlahut, vlahut, dhe të tëtë, mos e lejo me pi në ndenë tënë, mos e lejo me pi në qëtëpi në të ndë, por nuk mund është më ndalu ati me pi jashtë e të animartët e. Po, në qofë, se për nga njëra, për shambull, mërje e disa vendimeve të prera, kohajrë, Kepi Raki, për jashtë, për jashtë, a i delë të që e behu pavlon për Raki sene, e lënë Raki, ko a ndodhë kjo, po kërë e ti thë, i thush, më së majtë as, e më këtë kur, a i thë zvijet, ashtu zvijet më kur, e këtë e të një botë për lemë. A plume, të pëllu me esenë sa le të nbetët njërë të butë, esenë sa le të nbetët me këshirë, me porosi, Por në që të mërmenja, se ka një i vlo ma i madhë, traspektanë, ka mundësi me ndikuj taj ndoshtë në një pak, një, një, një, një, pa dhamë, kushtimisht, një arogancë, ani përdare. Por vlerësoj e ti situatën. E rëndësishma është që i veprimit nuk duhet me ndikuj që më shkëput raporet të tërsishtë. Zbankë shto. Këse ku t'ja u jepë, ku t'ja u lojë ja mas në këta njerësë. M'sqonta të gjitha që ku ndopite i poshtë me ta. As bën më ulun njerëz këtu zonë zonë e dorzu vjaznit ton, modrat tona, familjet tona, shejton më dorzu. Miqve të shejtonit, argatve të shejtonit, as bën më dorzu këtu kaç kallaj, bëson më pak. Sa e ka pak. Me lenin Allahu xhela wala, ka mundsi apo pas përmesim me inshallah. Me duhet me sjellje të mirë, me butsi, me sabër. Po nganjëra në fjalë më thonë dortha i këndell, ti vler saje. For essence is embedded. Ursiya mirësia, buëtësia, raporti, komunikimin dërësjat, i nëshadë në zotë Gjelleola, i u zotë në rrugën e drejtë. Atë. Kemi telefonat i më këtë rëmë? Salam, aleikum. Aleikum, salam. Uh, unë jam një gjestë në djeqarë për të rizajet, edhe familjarështë një më sësari, falëmër të skona madhë. Një për më qënë të të të shërës si në adhërës dhe dhimë sërështë shumë, si në Um, e, bë e bëjve shë shumë nërmallë, mërë po kur dalë, mi jashti, mi të tonë nëmë sa prej haramëve, prej me kateve, gjunave, studisha me babo, gjithë dhe me qenë se tashtë na jemi e shkollën, në polisën, po naj ndalojnë. Po, po. Kam kërfarë zlidje, na kam përkër kërëj trukë, për të të tështë. In shalat, japëm, përdiqë, sa të munim, in shalat, in shalat, përdi. faktri që është përhap e keqeja i lakuritsis. Nuk nëm kupton se duhet të shgënjime dhe shprojme. Ne duhet mundurme që për atë së kejmë mundësi, të zbutim këtë dukuri negative që përhapë të shëshri. Në nërështë krejmë mundësi me largu tërsishtë. Ti e gjeshtëme të veqare, aja është të tëtëmajt, aja është njizet, aja pësëtëmajt. Nja, të është ta, një, së mundinë ësht medale ashtot, s'puni kejtëve mja unal, po ti më s'dil. Mbulesnë e kje obligative, po që, po them, ku shtimisht, për momentin, endës e ke marrat vendim, edhe për këtë të t'klas tash. E po, nëse në kështë dikush të s'ashtë mbuluar, zë mështë du t'metar i shveshur, hëni, nuk e ka shamin nërështan kok, po s'pako, të kjetë mbuluar trupin, mës të kjetë zbuluar pjesët tërshme, të kjetë një fustan dhe në fund të këmve, të kjetë mbuluar pjesët në përparme, s'poku, s'poku një, pak, pak ma, ditoze, ma, njërzore, ma të djetuze, ma njerëzore, ma të morash me dal, patë ndershme. Jo disa e kanë kuptu, u anonë shaminë, s'pojme me qësë, e ta është masë e shemë e mlu me bilet dal, jo, Allah! Së me anonë që nësë nësë dhere mlu me me dal, Për ndaj të mundujmë i të zbutim. Të zbutim, pa, kësa të komënë si? Ti kemi pra e donë logaritë për e latët azuel, pra, qëka ti keboj, je qëka kanë buat nësë kakë. Kërën obligim me ullë shikimin, më rrujësat mundëm. Hepse, moshkujt përveshen, shumë më të mlumë se femnat, fa të kecisht. Fa të kecisht. Për ja për ndodhë kja. Rallë, njerë nuk gjënë moshkullë, që është shkurt, që është veshën femnat. Me dëvërtit, me dëvërtit është qëtsu se kja. Që është bëdhë lë këllësia atë detë, ka u pëturpi, s'po bëjnë e kurgjëpë, që e teshe sape, që e në kamet që ështët, që në të kamet mu zbulu, që është kamet këpunë. Ja, po s'frikë në latë a zë gjellë, vëllahi bëllahi, du është me ditë, se gjdo pjesë ndaluar Çdo pjesë ndaluar të trupit ton. Që shën i mashkull, çat pjesë komedië gjëhenemi, Allahu na ruaj. Nëse nuk penduosh, nuk kthesh te Allahu Xhela Wala. Kë nuk, nuk pun ke punaj gora. Ma nda kamet, nda kamet, di kur çe ola vesh për mukad, nuk kamet vera kia, të kamet në peraki. Si ai thot, "Nuk është nuk kamet me vrahall go, çe për mukad të me, çu më... të kamet me vranin, çu të kamet këpum, nuk kamet valla çu". Posë nuk të të njëri më kamit, lë a kje që më kamit, sësjet aja, aja jetë sot e mojë shti, rishu e shëa për jetë. Në të kemi frika, langë që të gjërali hu. O dhe tërpë është, ka u tërpi, subhanë Allah, edhe në shpip para babës dhe të më veshë është mërë, dhe më në rrugë para njërës dhe të hujë. Kër është tërpi? Para prindve, para dajes, para, para migjis, ku është zërezia, ku është, ku është, ku i desi për nderin, ku është? Se që nderem nuk këveq, a më realiteti ekstremu bo. Po dhe zhveshja, mos ku i desi, mos thimë përshlimet banare se, së nuk në ka jemë e volë, po, me vol, dëvërtet, ato që shfaqen, ato që të regonë për njëzë të hujështë, po lajë tërtë, marrështë, marrështë, Vajza ato me zbëllu para babes vetë. Apse babes ka, qike ka, pa marrë ashtë. E jo, para djallit vetë, vëllaj, gra, hla narut, gru e martume, thmit për martes, fuston dhe në një më gjujtë të saj, e zbëlluar tërsisht, shfa që da krahëror të pjesë për parë me hla narut, e djallit sa djetë, Se si i morë e para të djali, coj me danë është tu. Ku është marja, turpje? E para se gjitha është, dhe në bitën gjitha, dhe pasën gjithave. Turpje, alata, zë gjallë, që për të shetë, a e të ka kryu. A e ka ndalu më shveshë kështu. Përëndaj, zbutë të sot ke mundësi. Në se përkenë mbuljesës, mu të ndërruar, nuk jese para se fundi që shkonë shkodën mbuluar. Donj personaj shumë që me len Allah xhallahu ala janë du, duke u kopër për pikë të mëdha dhe jemi bindur me len Allah xhallahu ala se së së shpejti do të mirët një vendim në favor të mutrave mbules. Në favor të, në favor të a, drejtave të njerëjve, në favor të favor të drejtave elementare që më zgju këtu, se jo në favor të një grupi caktuar njerëzve. Shpresoj se së shpejti kjo do të bëhet. Por ti mbullohu me lene la qëllevala. Mbullohu dhe mbështetën e la qëllevala. Me lene la qëtë e bara, këta Allah kom e të bëzgjidhi insha Allah të të të të. Ndaj nuk jem qëllë këtë rukët jove Allah të të të. Ndukët. Njedëzë nga friksojnë. Shejtani jemë frikësonë. Pëmullohë kanë me qitë për shkola, më punë si ku me shku, që në rukë kur dërvej shti ke këm e të cjushtë që që, që, që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 Por më nikur na e zbatoj me urën e Allahut xhallahu ala dhe mbështetemi tek ai që t'na bën zgjidhje me lehen Allahut manduar kan mund cil rrugë me izin e Zotit, nuk kan mund mbyll atoftë. Pra. Qëse Allahu e ka nduar me mbyll dyrtë, ai ka nduar me cil dytë. Jo njerëz. Por kurimi dopt, s'kim mbështetje, hamendemi siç ka pobohet atër po komundsimu tut doqçiu me cil dytë. Por me bindje dhe sinqeritet, me lehen Allah xhallahu ala, Allahu nuk mbyll. Kretë le të s'bulluën. Shonë dhe jo, lërga së. Kajtë më që bulluë. Ti du shë më mluovë. Në së kemi lidi me njerës. Gjdo kosh për njeve, do t'jepë lëgari, para latë për vetë në vetë. Allah këtë pësë shë falë, vë Allah i Arab, këtë këshia së falëshën. Ta në zënë, qëtë dhe shë më falë, kërës të lanë punë së falëke? Atë kërinë punë të jo, ka Allah këtë? Se simbolaje, o jo Allah, o ja kët, kët, kët, çte të të konjë sot. Ju ve ke ve çoni me dal, veçti me dal sot pse ça ka pas me dal sot? Pse? Atë mos prit mbullu të tjerat e mos prit mundrej, ti krye punën tënde. Dhe thui Allahu azhël, o zot i mënduar, ti më të rindëruar. Mbullohu ja, dhe thui Allahu mënduar, "Ya Rabb, unë krye obligimin ndaj teje, unë mbulova, unë për vetën time, i kursevat të tjere që mështë binë haram, mos u mërë Allah më presi për gjënojt e tjereve. Unë e punë në temë, unë e varë me kryqër dhëtë. Në bënë ato që tytë për ketë, bërë atë që tytë a kënë, për tjere gjdo kur do tjepë logari Allah, për Allah Gjellihuala për vetën e vetëpë. Allah unë e lëzohët në ruajt nga shjerri i kësaj që për ndodhë. E në kuatë rullë në telefonat të të, të tërë Këtëta me dobytjevë në gjollë, e gjollë jam që dy vjetë me në vojtë. Po? Edhe të se dina që është hara me kejtë i nëse. Po? Po, kë nuk rruglë, e përfi asdash reglët e kuronet aden. Po? E ka e që dy vjetë të tash familja së po të, të trenu në sojnë amënajzon. E ta shkave do po, tash. A me i, ati i në haram, a shka më bëja, po të rani hëtë mas t'i gjollive që kohën, kohën, spodinë a shka më bëhe. E pësa ta spiapin? A kanë arsye? Jo, përse këtë gjolli ju kom pak problem, i bojke do orme së to, sa me vetja, ta po. kanë dalu, da të dhe me kanë kuptuat që ju kom problem, ta është të karonë në rukëzëtët, a mo, spiapin, jo, përështë njusë ashtë problem. Po, po, po, e qartë, e qartë. Kur ja ka ata e garantis me kohë njoftimit jo në çast në çast shtëpi, dyshëm në shkuë edhe ai në spital. Atikën shumë doim, apo po vjen janë shumë më shumë të thosë se të djalit tan. Po, po, po, është qartë, qartë, është qartë. Sholla tash japuni për ligj inshallah sot. Inshallah. Po këtu fillimisht fillimisht pa edini mirë rregullën don djali po thosh po jetni vaji dyvet e dim qe restoran po djali po jet vet Juve se si nik rregull te korona. Ai njeos nuk njeh kregull te korona deri tash, nuk e di ata i bën porshime pergjija jon sa banas ban me katçik. Do sa istabet as, as mua as ty edhe ban vetren ja komo pas. Çka ju kam ush më nënë me botën. Mir po 90-a te na duhet me steku rregullin. Nuk bën, nuk bën me e marr një vajz prej një familje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 Skarës ju me, me refuzu. Nuk bo me refuzu. Dhe dhe baba e ka e hisën e vetë gjynojtë në qëfse e bënë një padresi. Si kurse dhe vojzë e ka hisën e gjynojtë në qëfse nuk e pyëtë prindë. Dhe, dhe dhe dhe baba dhe vojzë kam bashprimë me zvete. Dhe në këtë rast, nga nuk du në kuptu nga spektu në emocional, që se bojtë fjallë për djallim tënë. Pa ta ka ndred lo. Dhe që se djalli ka bërt orë të f o mund të kem problematik ata kanë friksë se nisur sepse po dometë joni është i keq dometë mund të ndiheni mirë mos s'është problema ndoshta i ka bëjtur atë me arsye ku e di çfarë ka pas pse i ka bëjtur kësu më radh por duhet të them se shërcimi i babës si së vonën këtë rasë duhet kuptuar si i logjikshëm dhe arsyeshëm kështu që këtë ato ku pam shumë vajza nisë bokia ka cafetë me dikonë a mude dikonë a dikon himbila dikonë çiken tani vetëm e hjek stanir të më korë hat Mëndën se vajzën merita një burë matë mirë. E fakti që vajzë akë qanë, dhimët, këto sene, këto sene, dhe më thonë, nuk, nuk banë më në ashtuji që ta është me marë vendime që jënë të kunderlitëshme, fetareshtë, së është e lejuarë. Në këtë rast më ndëj se duhet me tentu që disë arë me kërku vajzën, me shku të këba bëjzën, me bisedu se këtë djollë së është më ashtu të, Ka cin fëmijë të rukona xhamiu konë ka kapur shumë punë, sa është më vëlla. Na garantojnë, skopëlimë. Çesoju komë, kërkon se ka pas problem, çesoju çështot. Ai im familje që ka pas probleme, jemi fetor, çepafalom. Andaj që ndoshta me e largu do frika babës, komo si mubin. Së ngande sare kanë dhëtrë ka thonë jo, po në fund kur e kanë mosh, më anë kanë bë ditë kanani, po. Ai tenton në mënyrë të rregulltë që ta merni dorën e vozti. Po ndryshe nëse baba është kategorik dhe nuk lan të kohë syje për këtë punë atë duhet të respektojë dëshirën e babës, dashuria e vajzën në këtë rast nuk mirëson parasysh ngasa, dashuria e saj është relative. Sa kanona unë pa të smojdeas në ton, mbas do ku marrë medicinentë dhe ka harruar ato parën e ka marr fund të punës. Dashuria te tinejgera, dashuria e njesëm pubertat fëmive, dashuria e të, të, të riva është stabile. Nuk është stabile. Pra duhet mjaft të piej kur një semot më vendos për këtë çështje, sa është mirë kë më kon bhu grua e tij, është mirë kë më kon buri i saj këtu më radh, këtë çështje nuk bën veç ata vetë më vendos. Po ata e përzihetin. Ata kanë një hapësir të caktuar të përzihet. Po edhe baba ka një një hapësir, e ka baba një hapësir, po më bashkëkurjo. E ka rrit, e ka kthyr, është kujdes për ta, edhe në fund pas parë kush se vet, ku shkoja çka bune po kjo, ku, ku ke pati kështu? Duhet me respektu të shirën e papës. Duhet me mundu me e bind, po në qështë nuk bind është kategorik, atërë me ndojës se djallit duet me pëndu të ka loqët leuala edhe me një kërë regullat kuranore. Dhe këmë mund tjetë në dinim pja loqët leuala se ka, ka dosh me haram, me ndalume, me ecme një vajzë që se ka të liguar me medalme të dhe muvedume të, e tash që sëpërvohet me këtë, sëpërvohet që në fund ka raporte me, kët, me këtë vajzë. Dhe me nëjë se duhet me të ndu me i legjitimu raportet, me e bindë babën dhe me përnur këpun me kërë. Në qovësa nuk është kërë, atërë duhet pajtu me përpajtu me caktim në lagjën leuale dhe me kërku në dhe një nafak këtër. Allah edhe në mas mirë. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Mële kemë. Aleykum, salam. Mirëm rama. Mirëm rama. Së kam tasë mëndësi me më dëgju prej sëllimet dhe së linit, ka ditët që duhet mi agjerur që të cëtë, unë e remë s'ka mundësimi në minu. E tash, a bonë gjithot po. dhe fëre të kënes, kër ka mundësi, a është dënit dhe që nuk banë me në nu, e hanë e marë të premë të na, janë këta ditët kër dush. Po, e qartë, e qartë. E, qart. e dhe imrat e Allahot i këndoj, ku këtimim po. po. pak ja ku mëcu, A është kënë regullë që më kanë thonë me këndu për 10 dit, a jo? E qartë, e qartë. Në atën e mjetë, salimderit, salamat. Aleykum, salamat. Së përket agjërimit e shëwalit, i dërguar i sërë Allah e sëllëm e ka preferuar që të përcidit Ramazani me 6 dit të muajt shëwal. Sikur që ka thënë pejgamberi sëllëm, me nësame Ramazane, thume atë bëahu sitën min shëwal, ku ti bëlehu si jamu dërë kus e axhiron mu e ramazan pastaj e përcjell me 60 muaj seval i shruhet axhirim i një viti axhirim i një viti prandaj është mirë që ti axhiron këtë axhirim brenda muajit seval brenda këtij muaji që jemi tash a bën të axhiron këtë ditë të ndara bën nuk është kush me ku ngjitura por mos e tianesh tonën duhet me kryt tonën martë me kurën të tetën pranë mështunë me kry Së është kështë, agjirën të hanën, përshën dy dëtë, agjirën masanej, së prish punë, së prish punë. Mirë është, si basë pletë djetarëve, mirë është nësë njëri ka munësi me i këdite së shtune. Mirë është me sëma agjiru së shtune, amë. mirë. Da agjirën të hanën, ta agjirën të ejtën të, të premëtën, ta ne agjirën dilën të hanën, ose dilën e të një të martën, ose dilën e len të han që është të jesh vetëm më stabil, më mirë axhiran. Mundesisht largon nga dita e shtunë dhe mundesisht largon nga veçimi i xhumost majrëm. Do thotë mos axhira xhumo veçvet ndomas, por mundohë që kur do majhu xhuman, pramtin majruë ela tajtin. Tajtin në pramtin. Majruë kë është gjithta në kuotë ashtu që do thotë ne ka preferuar ne kandidat për te Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem. Përndryshe lejohet me axhiru edhe të gjithura, lejohet me axhiru edhe të ndara nuk prehpun me ramësi që tin nënët muajit Shawal, kjo është ajo që duhet të dim Allahu te masmine atë. Sepërdhet amra vetë Allahu që i këndon, amad Allahu nuk duhet të më gënduktu Arrahman Arrahim El Malik El Quddus Salam El Mu'min El Muhaymin El Aziz El Jabbar El Awwal El Akhir El Batin El Zahir, kështu thot, siç e pothuaj. Ande më mirë të zgjithë katramet Allahu xhallahu ala dhe me elut Allahun me atamna, s'do më përmend namaz Allahu xhallahu ala As nuk e di çka thosh, as nuk e kupton, as nuk e lut Allahun me tokë të merd. Ka Sallallahu Jelle Wala ka kërkuar peve që me emrin e tij, me thirr Allahun, me kërkupe ai di diçka. Ulilajl esmaul husna fad'uhu biha. Allahu ka më të bukur andaj luteni me atë emër. Ti që më lut, për shembull, një gamë të Allahut është Arrahman, i gjithëmshirshmi. Andaj thua, "Ya Rahman, irhamni." O i gjithëmshirshmi, mëmshira mua. Andaj me emrin e Allahut i gjithëmshirshmi Kërkon Allah, Qallahu më dëshiron. Ya Ghafur, agfirlī. O Ti që fal mëkatë, më fal mëkatët e mia. O Ti që kishrimën dorë më shëror mua. O Ti që jap zidhje, hap rrugë dalje, fatah. Më hap zidhje dhe mua dhe më bër dhe mua rrugë dalje. Andaj, përzi dhe me Allahu Xhëlal Xëlalihu. Ne varësisht kërkjes që ekep për shtatiën. Dhe lutja Allahu Xhelle Wala për kërkjesin që ekep, për nevojën që ekep, lutja Allahu Xhelle Wala përmes amrit adekuat të përstadshëm kërkjes së të ekep. Këta është e kërkuar për emrat Allahu Xhelle Wala. Dhe këta është që duhet ta bëjmë me emrat Allahu te barekotan. Për ju jo që të të morim një flet ku janë të renditur 99 emrat Allahu te Azu Xhell, dhe themi Ya Rahman ar Rahim al Malik al Quddus, ndërrin fund s'ka kjo efikasitet nuk nuk nuk kështja ajo që është e kërkuar por vënda kamsuar që Allahu Allah xhelleu ala me emrat e tij ta thrasim dhe ta lutsim ne të kërkojmë prej tij përmes emrave të Allahut te baraka we taala kemi mitra ton e kuadrojm orna po jas orna orna po jas është ajo që sin thëtie po po të ndëgjoim ështëa ështëa E kam që të një, jam mëtërëm më Shimon, në i fali përkëmë në modë, jam e më bëllume. Mm -hmm. E kam që të një kunat dhelem të qanje zezë e zëtët, se e më bëllu, kuter ma tjupe qanje zezë e zëtët, ka erë dhe më pashtina po hona me to, e kam gjëna se kam. Inësala tjapin përri të ashtë inësala, inësala. A uh, duhet ta dim se njeriu jo është i armik i asaj që nuk e njeh. Inerant se e mbulu. Natëd një vitata pse e zbulu? Se esenca është e gruaz me konë mbulme, nuk është esenca me konë çplume. A shish çu shi ta marr pastu sheton subhanallahu. E zbulumja e pyet mbulumën pse e mbulu? Dhe da të me vetë, e mbulume, e mbulume, pëse e qëplu? Se të dushme kone qëplume, të dushme kone mlume, pëse e qëplu? Apo, përndaj, për shambull, këj bjen, këj bjen, që qështot, për shambull, më kujtuat një rast. Uh, në haqë, në haqë, për shambull, ka grupe haqë i shkojnë në talaf, edhe, aty ka la blakë, ndodhë edhe hupe, von janë 20 vet grup, dy tre vet huben me grupi. Ata tihet në rregull, janë në dhëshin, një skuq të hotelit. Apo ata që në grup, janë vënë 3-4 orë. Ku kanë kthyn hotel, po pushojnë në rregull, kët i kanë krypën. Ata që në grup, janë dorë për turmës, më në hotel më thonë tyne, çapo lip këto Allahile. Kush kanë të më vet çapo lip? Ti çapo lip kët vakto ku e vënë, jo jo une, unë, unë më on vakto. Unë jëmë të veni ku dhëtë me konë. Përnda edhe, e vetë pëse e mlu? Ti pëse e që pëllu? Se pëse e mlu une, e ti dush me ditë, që Allah në ka obligu. Por subhana, kër më brapështu, në gjëratë edhe këso pyjtje vinë edhe pyjtje. E pëse për falenë? Subhanë Allah. Ne dhëtë me pëllu, pëse Allah së për falenë? Se për falenë, kjo është nërmale, që këso që, që, dhëtë me kon Por ti mos ushimeta. Ti mund të më mësu, po mos u lemet nën çmu. Jo më të nën çmu, jo më të prbuz. Te humbë kunat, me kon problem pas një me vjerë, është pak më problem se është nuna është nuna e burrëta pa pa më e vjerë, më problem. Partier nuk kanë drejt më të marrën pyetje çaj çfar, pse eim lup, pse eç plupe, kjo është punë e jotja, i thosh kjo punë e jamja, e krijo obligim allaut, te Allah, te kavunin pse eim lu në vet burrjam. S'ajse ka problem këtë punë. Nëjë që ti se shkonë mirë, më morë me këtë qështjë. Të ke fundet, të ke fundet, pa tharë. Mënohëti me silet mirë, a mënohë me dëbuta, po ka njerë e subhana sile e mirë, dikën e qërëdit. Kujton që kështë me ashtri qafën e, a, pëjtu, trekuet një shfarë atër. Dhe mënohëti që duhet me pasë sile të mirë, për ju dhe më nënqmu në dhe më përbust. Ti më su fjallasë me ta, më su kacafet me ta, Mos bidnë shkollën e saj, mos bidnë nivelin e saj të ignorancës dhe padijes, darrogancës dhe, dhe sulmeve, por mundohu që mjaftuaru. Ado të koha me kërkuçë të lutna mos u përzi për këtë çështje. Me kërku besa edhe pe burrit, nëse bëhet presion i madh, nëse nëse bëhet sulmi i tepërt, me kërku edhe pe burrit që më ndihrojnë vetë që më ndal kët problem. Saçi ka mundsi apo kët çështje. Po të mos u fales meta dhe mos bidnë nivelin e saj për mundohë me qenë e drushme, e urt, e sjelshme, që është kam su Allah Gjallahu Ala, dhe që është ta obligonë përmja e jote me, me shami Allah din Masminat. E në kuadrujmë edhe një telefonat. Urna. Alo, ala, mundëm? Po, po, po të dëgjëmë, urna. Dhe se të manë një kësivë nga hudja i ndërruar. Po? Unë jam në lirën me një vajzë dhe ma një vajzë shqiptare muslimane, Po? edhe nëman me imi dakar të dytë për me vazhduet, për me umartuet, për me kryu familje, po familja saj nuk është dakar, dhe ma thamë se pofohin të kinë sajtë gjali nuk ka pasu një, është i vjetër, dëman nuk është i reti të tënë, shka pare si me jetu t'i me ta, e dhe qështu, pofohin të nuk qasht probleme, po dhe më nëman i shqihën nga jua, mund e më nëndimua, po? Po inshallah do të munduam të jap dokshilën inshallah binshallah. In e na pdojmë u martu që lidhja nuk e kemi ndërprerë na mes vetit, po duim u martu ne jemi dy muslimanë të mendojmë që falim namaz, bën të drejtë kimi dashumë u martu për Islamin të Allahut, po nuk na kanë lanë ndërmavrane dhe ashtu që na kanë in mundumë na ndo prapë, po na pët kimi vargu lidhën, po nuk po na lënë më bashku, ç'është problemi. Po. Në po dojmë më martu për hirë të lajt me këshme familje të pasërë të ndeshme të mëraqë me një familje muslimane. Pa, pa. Inshallah do të mundoh me domë për hirë, inshallah. Allah e ndihmu. Lëndëruar, kjo është një problem që shtëtë në lërgësi nuk mundemi dhe shumë me të ndihmu nga sa ajo çonap angazhiment dimut rregull që se ka më herët rregulli është që mashkulli shkon e kërkon dorën e vajzës tek baba e saj sikurse bëhet tek një tradit dhe baba i ja bën për hajër me sedve mejve ja bën për hajër do të të thot vajzëti thot për hajër i kuft edhe bëhet fesa pastaj caktuat një datë caktuat jo shumë larg për martesë dhe bashkuan çu ky rani fetar që kjo është rejnë që du të me e bo. Por, sot fat këtësisht, qysh ka vajda që nguten dhe të papjekura për dvendos për fatën e tynë, që është duka dhe babelar të papjekun. Pa i mundin pas shumë vjatë, pa i papjekun. Nuk është i aftë në përcaktu interesin dhe do bim për vajdhën e ti. Nuk e shikon fene një djali, nuk e shikon devashmirin një djali,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 mund të flitet mund të flitet për inkuadrimin e ndonjë personi tjetër që mund ta marr rolin e babës dhe të autorizohet për martesën e kësaj vajze por në çfarë situatë reale e sti u inne si që në real është puna arsyetimet reale të babait pse nuk ka bazë unë nuk e di prandaj nuk mundem në bazë të mungesës së informatave dhe mosnjëse raste nuk mundem të Tha tham se te anashkollaje dhe zhvlersoje vendimin e babës, mos e merr para syh dhe martoje kët vajzë palën e saj. So. Kështu mund ta themun. Do mund të them nga se kjo është në kundërshtim me fenë e Allahut subje. Pa ne duhet të jetë leja e babës. As e pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka kurzuar edhe lejen e tij. Kur them edhe lejen e tij, do të thotë edhe edhe leja vajzës se baba nuk ka drejt me të martu vajzën e tij pa lejen e vajzës. Zban.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 qase rrethonat nuk na e lejunë gjë të tillë. Un më ndoi se ti si duhesh me kërku ndonjë rrugë që më u taku ndër me babën e vajzës. Vajza pak me impresionse me edukat dioll, është i devotshëm është i mirë. Aty e kam gjetur ne të ardhmën time. Edhe ti më gjith dikon të njoftojmë që asqëron babën si duhet. Çështja e pasojës është relative. Sot nuk kem punë, nesër hin punë. Sot nuk e ke punë mirë, nesër permision punë. Së dikë është i ka punë mirë, nësës i si ka punë mirë, kekë të mundë televizit dhe, dhe, dhe, dhe, dhe të nërrojnë qështjet. Dhe që mi asë sharu, hajë hey, babë, vëllaj qdo babë, dhe që me konë teper i papjeku, me konë teper në Allah në aruj, s -se, s -se, qdo babë është në të tërsu me ratu qikë në vetë të lapë. Pasë të që e shështë sëtë, kur di që përblemë po kanë. Kajtë në të tërsu që qika ti më ranë, dorë të harë, dorë Hamendje, ai kodikun i dyshim që po e pengon këtë njeri, po e pengon këtë njeri që më mor mëdhim në durën këtë drejtim. Andaj ndihmoni babasë voices ç't'i jek dilema, ti e hamendje për këtë çështje, ndoshta do të thot nesër po. Por deri atëherë nuk duhet të merrni vendim për të ikur. Dhe gjithashtu ju kshilloj që ato që e that do të vazhdojmë pas lidhje ju jo. nuk guxon ti me pas lidhje me të, ngasë ajo është për ty ndaluar andaluar çtit dash me tot biçdosh me tet vetmush me tënga se nuk është fejuara jote, doq është gruaja jota. Por mundoni që ti a keni Allahut frikën. Do të thash sikur të thash vallahi, për shkak se nuk e keni ndih ku rrugën e durr, Allahu ju ka dënuar me këtë çështje. Që baba e saj çtit kategorik që ju më martu. Qase ka kalojnë me vite, një vit, dy vite, bujn haram vetmuan larg krahis sallallahu, larg rregullave fetare. Tani në fund Vallëspëja babo, do shtat kadën e zotit për çata se kengu Allah mbi fillimit apo. Ne s'po them se kjo ka bimë me rastin tënd, po po dua të them që permësoje, permësoje qasjen tënde ndaj këtij problemi. Duke i përmesuar raport me Allah në fillimish që Allah m'i dhruan këtë lidhje, e besoj që kur Allahun e kënaqni me këtë lidhje, Allahu t'i bënë babën e saj të kënaqet me këtë lidhje dhe do të thotë që nuk është kundër martizes me, me ty. Boduo lut Allahu te leuala nuk diet kurt hare ne mund te them se un kisha po se o tu është hare familje me kriju familje te hare ta po nuk diet kurt hare lut ndjeki rrugut e lejuara dhe lut Allahun per hajr nese me kombini me dyave ajo qe do te vije n fund qe ajo es caktimi i Allahut dhe duesh thjesht i knaqen me te se qe ajo ka qen hajr per ty gazetike kërku hajrin dhe ke ndjek rrugun e hajrit jo se këtë ngjë dhe këto vën, me lein Allah xheleula nuk do të mungojnë hari as e mira. Me kaq si kundëruar edhe ne erdhmë në fund të këtij misioni, duke lutur Allahun e mbandohur që na emocion të vërtetësi duat, të na mundson që ta ndjekim atë. E lut sallahun e mbandohur që na ruaj nga çdo e keq që lajthitë do të vijmë. Allahun e madh e lut mad, s që Allahu i mbandohur të gjithë muslimanët ualet sa në punë të tyre. Të smurva Allahu tualecs smund të shrrën ata. Të ju thurë në borc që Allahu t'ua leçon dhe t'i ndihmon me këto borxhet. Të gjithatë që s'kan raportet e mira Allahu t'i pajton dhe të zbret Allahu mbi shtëpiat tona kujdesin ti, ti, e tij, mshirën e tij, dashurinë dhe mirçinë e ndërsjellë ndër me vetën. Elahullahu ne mbandojur që Allahu na ruan nga çdo bërësit, ziliçarët e ndryshëm dhe të na bën nga ata që prind për të mirë vazhdimisht. Zoti ju ruaj deri në takimin e ardhshëm.